thom edhe më pas. Gjithë lavdë dhe falënderimi takon vetëm Allahu te bareke ve te ala. Vetëm Allahut i bindemi dhe ati falje dhe ndihmi kërkojmë. Ndërsa përshëndetje salavat të mira te Zoti i Dhelëj Jelaluhu te grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të, të, të ndarshme, mbi gratë e tij të, të, të pastërta dhe të gjithë besimtarët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndëruar, të praneshëm, të ndëruar gjematli, dhe të vazhdojmë me lejnë e Zoti Gjelle Gjellaluhu që të ndajmë disa qastët minuta për parahutbës e gjumasë që qfletojmë nga libri Zotit, nga soneti për nga mberit tonë, sallallahu aleyhi sallem, nga komentet dhe shpjegimet e dijetarëve muslimanëve në mënyrë që t'i japim më mazuri dhe më lartësi ditës së xum'a me të cilën na ka nderuar Allahu te barekau te ala. Këmingjell atje në serine ligjëratave mbi zhvillimet e ditës së xhikimit ku përmendëm një grumbull të zhvillimeve të cilat i ka përmend Zoti O Xhelalu hu në Kur'an dhe kemi përmejnë në qdo ligëratë se ne s'kemi mundësi për këto minuta me folë për detalët të cilat i ka përmejnë zotë i unë të bare kevët e ala por se neve përmundojme në këto minutat e shkurtra dikur gjithë ore për para hutëbës e gjumasë që të përmledhmi forma të përgjithshme mënyra të përgjithshme mbiqeshtën e ditës e gjikimi pra pra Duhet a kemi parasysh se ajo e cila përmendit këtu është një përkujtim i shpejt, është një vajzë i cili nuk i ngërthejmë me veti holësira dhe imësitë të cilat i ka përmendit Allahu Gjellë Gjellë Hu në Kur'an. Por se neve dëshirojmë që ta tërheqmi të vëmendjen, qemi më të pranishëm me këto tekste e që pastaj me lejnë e Zotë Gjellë Gjellë Hu shdëkush prej neve ta në gjallë zemër në vetë me vëmendjen me hulumtimet e tjera dhe me shtimet e informatave të cilat i gjënë në Librin e Allahut te Barekehu te Ala. Para se me vazhduat, jem me të vazhduat jam me zhvillimën e ditës së gjykimit, duhet të përmend një fakt i cili është shumë rëndësishë e rëndësishëm mbi çështjen e ditës së gjykimit. Dhe ajo ka të bëjë me rëndësinë e ditës së gjykimit në këtë botë. Dita e gjykimit sa më e pranishme që është tek njeriu atë që më i frikë shumë është një riu për para lau të barek e vëtë e ala. Sa më hafor që e ka në zemrën e ti, logarin, dalin para Zotit, se do të del në një skenë shumë të madhe, sa lau gjele gjelelu e ka ndërruhe në këtë bot me shumë të mira, e të cilat duhet të paguan ato, duhet të mirë të logari për to. Sa më shumë që këtë skena, i ka për para vetit, i ka në gjuën e ti, i ka në mendin e ti aqe dhe në atë nivel është jeta e ti në përputhje me Rizaloku në allohu të bareke vëtë e ala Andaj, dalhimi i madhë në mes sahabeve të pengamberi të ale i salatu vëtë selam dhe të gjithë atyre të cilët kanarët pas tyre është prania e fuqishme e ditës e gjykimit në zemrat e tyre Andaj, sa ma afor që është dita e gjikimit, njeri ju nuk i ban gjuna allahu gjele gjelelu. Ndërsa në vetë ditën e gjikimit, s'ka gjuna më hiqë, s'ka më mëkat më, më asë një loj mëkat, nuk i ban allahu gjele gjelelu, askush. Andaj, neve duhet të arrisim këtë dozë të përkujtimit të ditës e gjikimit në më nirë që gjelbrim i kësaj bote, ëmbëlsire e kësaj bote, hieshije e kësaj bote, të këndshme të kësaj bote mos ti mendojmë për gjithmonë mos ti mendojmë pambarume mos ti mendojmë se neve do të mbesmi këtu për, për pa fund por se Allahu Gjell e Gjell e Luhu e ka caktu një e gjell dhe e ka caktu një cak ku neve përfundojmë ata që ka dështë Allahu Gjell e Gjell e Luhu prej neve pjesë e zhvillimit të ditës e gjikimit është pas ure së siratit nër urën e siratit zjarë i Allahu Gjeli Gjelaluhu ku Allahu Tebare Kjovë Teala e ka përmenjë zjarën me shumë emra dhe i përmenjë në disa praj emrave si emri narë, zjarë emri Gjahennem emri Sakar emri Lava e emrat e ndryshmë të seti ka përmenjë Allahu Gjeli Gjelaluhu në Kur'anin e ti ta njën e ka ngellë qka e hudhë njërijun në zjarë, qka e banë muham pjesë e ti, qfar e banë banorë të ti. Para se me përmenjën detalët, duhet të kuptojnë një regull të përgjithshme. Gjdo më katë dhe gjuna është potencial zotënia të gjunait me hi në zjarë. Pro, s'ka dhe një gjuna pa mështë asnjë përjashtim që Allahu e ka çuaj gjunoj. Allahu e ka çuaj mëkat. Vetëm se pronari i ati gjunoj, kryerse i ati gjunoj, është potencial me hinë zjarr. Kjo rregull. Andaj nuk ka ndonjë gjuno që ka mundsi njeriu me dhon që ta leje anash pak, se si kjo zgjat boi me xhenemin. Si ti et gjunoq kod boi me xhenemin. Si ti et mëkat kod boi me xhenemin si tjetë rebelim dhe i Zotit ka të boj me gjenimin andaj regull e përgjithshme para se përme, me përmenj në detale gjdo gjuna gjdo mëkat është shtytës drejtëzjarit të Zotit Gjelle Gjelal andaj duhet fidimisht ta kuptojmë kështu se Allahut nuk banë mi ba gjuna hyq dhe nësejnë duhet me e installue në shpirë dhe në zemër që mos me mendu mi ba Allahut gjuna Në edhim se njëri ju së ndel për gjunaheve. Në edhim se njëri ju s'ka mundësi mu shkoqë dhe me unda dhe mu shmangë në tërsi nga gjunaheve. S'ka mundësi. Kjo është e pa e pa natyrshme. Por se në brendin e ti duhet ta ketë një njëtë, mos ti bajë gjunahe lau. A e ka mi ba prapë. Por se në njëtën e ti zgudzon me pas, skica dhe plane, por mi ba lau gjelë gjelë luhu gjuna, ande regula e parë që duhet të kuptoj më është se zhdo sen, që ka Allahue qua në gjuna, është potencial dhe i mundëshëm për të hi në zjarin e Zoti Gjeli Gjelaluhu e para prej gjunaheve dhe mëkatëve të mdoja quët mëkat i madh apo quët edhe me termin tjetër gjunahi më i madh i padiskutushëm dhe shirku në Allahum Gjeli Gjelaluhu Gjëgë është i cili i ban shirk zotit vet gjelëgjelëlu aj është i registru më për të një nëzjarë dhe nëse vdes në atë gjendje dhe për këta Allahu gjelëvala ka prunë në Kur'an ajetet më të repta skon Kur'an ajet më i rept sa ajetin mbi shirkun këta në Allahu gjelëvala inë Allah e la jëgëfiru enjush rak e bih Allahu nuk e falë dhe s'ka në Kur'an kurkun kësi shprejhje nuk e falë si a falë përveç për shirkë andaj, mëkati dhe gjunahi apo krimi mëj madh të cilin Allahu gjelluala e ka theksu se zotnija i kësaj vepre pranari i kësaj vepre zbatusi i kësaj vepre është i regjistruar nga ata që ka nuk ja falë zotive gjele gjele dhe kjo duhet mirët me sërëzitet dhe kjo duhet mirët me shumësi të qelë ta nga se kur të thoje dikush së ta fali që ta, mosëm hajde me që ta duhet me pasë parasysh me studiu mirë është kjo. me thonë dikush mosëm hajde me që këtë pun të këshirë maksimum mosëm i shku me qëtë pun pa allohu i gjele vala pike i gjunave ka thonë na përkej du të kena muhabet me tyje, po me këta më sëmhajde se hisë baj muhabet pasaj. Pra gjunaat në në këta janë objekt diskutimi, janë objekt logarije, janë objekt me matë, si dalë e ma mirë, ka punë të mira, shpëton, dunë nga të qijet, humë. Po po erdhe me këtë gjunaat, po erdhe njeriju me shirkë, po erdhe njeriju me kufër të madhë, Allahu gjellu ala, nuk e falë. Dhe kjo është në në mesajet të, të gjithë pengëmbërve. Ska pas dhe një pengëmbër pita ademi, apo pita nuhi, alai salatu e selam. Dhertë e Muhammedi, sallallahu alai sallam, vetëm se i ka thonë popullit të ti, ja qaum i abudullahi ma lakum min ilahin gajruh. O populli jem, mos gaboni me adhuru di kanë tjetër dhe me i bo shirk Allahu Gjellë Gjellë Malekum s'keni të dhurum Zot që meriton me ju bind me ju në nështru me e mor haladhi dhe haramin prej ti veç Allahu Gjellë Gjellë Kjo mesajji i të gjithë për nga mërëve dhe ajo që ka në banë ne dhe musliman prej jo muslimani të shkjopi se edhe jo muslimani banë gjuna Edhe muslimani mundet me piraki, edhe jo muslimani piraki Edhe muslimani mundet me pozina, edhe muslimani ban zina Edhe jo muslimani mundet me vje, edhe muslimani mundet me vje Edhe muslimani mundet me rejt, zdel prejfeje Edhe mundet edhe jo muslimani me rejt Edhe shumë gjuna i ban e dhe kjo dhe aj Qka të allot? Kjo gjuna e gjuna Pse da thënjë Allahu i shala na falë? e kujhë së muslimat, Allahus e falë për shkak të të shahadetit La Ilaha Illallah Muhammed Resulullah palë që këti shahadetit është mësë mi ba Allahu gjillu ala shirkë mësë mi e ba Allahu ortak e qëka dhe me thanë ortak? qëka dhe me thanë ortak? ortak dhe me thanë me pa drejtet barabarta dy aksioner investojnë Njoni shtin 50% kapital, tetri 50% kapital. Dhe hëz biznesi, dhe vjen fitimi dhe ndahen, ndahen me nda pasurinë. Fitimin e marr, çu është nda? Fotë sa ke shti 50%, 50% bi fitimit. Te sa ke shti këtu? 50%, 50% bi fitimit. Mir, vjen një i tret, i cili ka shti 5% kapital. 5% ka shti kapital dhe dhot edhe une e du hisën teme për fitimit atar këta dy aksioner këtë tretin, qëtë rajtojnë ti sa ke investu 5% 5% për fitimit dhe kapitali, koka e malit pasuria esenciale është ajo e cilja e përcakton se sa sa ke me mor prej, prej fitimit e mir Allah u gjele gjele luhu thot A ka bë një aksioner me muhe që dikush me mor fitim A ka shti dikush të ti investim bashk me Zotin A dhe e tha Allahu Gjelle Gjelluhu Eruni ma dhe khalqa ledhine minduni Kalzomni për atatë të cëtë i bon shirkë Allahu Kalzomni shka kanë kryu bashk me Allahu Sepse merita e adhurimit është sa ai po nah na ka kriju, ti sikon hiç. Po na harojna, se na s'na kaon hiç. Na ka taktullallahu një datë lindje, e het me het me het me dertë datë fdejkia. Dhe me shtyrë dijavë na bojnë çoroditje. Allahu جل و علا thotë, eruni. Kushdo që më i bë Allah on ortak, aksioner me dikant tjetrat. Pjesmarrës në fitim, pjesmarrës në adhurim pjesë marës në të drejta regull, kalëzomni ajë qka ka kryu edhe këtu Allah u gjellona ka kryu veç qka ka kryu diqka jo tyje, po diqka në të këtë kryu po nuk japë përgjigje kërku është për ta andaj Kur'ani ka heshtë se kanë heshtë ketë kush ka me danë përgjigje që ka kryu diqka Allah në ka kryu pacen në i ka kryu e kanë atmosferat stinët, veshjet, kafshet, ha, djelin, hanën, shijun, bukën, ujin, familjet, komoditetin, shëndretin, dhe gjithë shka, e mirë, ketë këto i cilët ti ka dhanë dikush vetë, a mund në shpithan faliminderit dikush tjetër, shka mundë si, andaj Allahu Gjellë Gjellalu nuk e falë, ketë krymë, nuk e falë, ketë krymë, e pse e falë nëse njëriju se ka këtë krim, pse e falë gjuna të tjera, e falë sepse kërë obrinja ka dorëzu ati i cili është meritor për për këtë veprat e këtina. Pro njëriju i cili nuk i banë allahut shirkë, i cili kur të gabore, thot o zot, të të të tja që meriton me të binë dhe me të kërku falje. Po nëse robë i shkonë dikun tjetër dhe thot dikun tjetër Kry ma ti punën muhe Sos ma ti mu punën Une më smukon të jasë Rokësën marë Qishit dëgjojmë njerëzim Më smukon të jasë Eqasë A da kjo është prej shirkë Me më ndu dikush se Më smecen ajë Kisun ha as bukë, as ujë E i shkatrojë gjendja Kjo është shirkë Andaj, Allahu gjelle gjelalu hu Kryimin më të malë E ka bo Që robi tavan dekan me allahun pjesmarës në në adhurim pjesmarës në dashuri pjesmarës në në nën shtrim dhe bindjet e zemrës andaj xunahi i par dhe më i madhi dhe i pa i pa barabart me asnjë tjetër është ortak loku kjo në kur'an quhet shirk inallahu la yaghfiru an yushrak bih allah nuk e fal çë dikush të bën shirq atina. Allahu nuk e val të dikush të bën shirkatina. Shirku është temë madhe. Ne as e kemi tani temën e shirku. Por se na pa ke detajizuar sa për ta bosh çurën dhe fotografinë të çort çka shirq shkurtimisht. Ndërsa tema jone është kush ka mundsi mua banor zjarrit. Ne këtu neve skena emra. As mbi emra As kena qenë dhe regjistra Po na kena vepra Nga se i dëgjojmë njerëzit duke thonë Edhe duke pyyt Ka për dini ju kush ka me inë zarnë E ka për dini ju kush ka me inë gjennet Kështu i dëgjojmë njerëzit Ska ndirje dhe flasën E ka për dini ju se ka me inë E na nuk e dina As që dikush e di E as që ka thonë dikush Qiki ka me inë gjennet E qiki ka me inë gjennet Kur kush se di E mirë, pse folmi nga për këtë punë? Se Allah u ka fonë në Kur'an, ku shë e banë qëtë punë, që këta e ka dëninë? E mirë, filani dhe alani nuk i dina da. Filani dhe alani, nga nuk i dina. Se nuk kam përgjëtësit e tona, as nuk është kompetentat e tona përves nëse ka arë me emër me mbë emër. Nëse ka arë me emër me mbë emër, nga e besojna. Ka thënë Allah u gjellëvala, tebë betjeda ebila ebim vë tebë. Ka arë në Kur'an me emër Ebu Leheb Ebu Leheb i Allahu ka dhonë Tebet Këj për njërë njësë Ta Allahu e ka përmen me emër Ata që i ka përmen me emër për gjennet li Në thë në gjennet li Allahu jellëvala Në gjune për nga medit Alehi salatu e selam Në ka të regu për disa me emërën në gjennet Ebu Bekru Ebu Bekri në fil gjennet Tha për nga me samë Ebu Bekri në gjennet Na du të me besu këta bindje se këhin gjennet dret për drejt. Omer u fil gjennë, Omer i në gjennet, Uthman u fil gjennë, Uthman i në gjennet, këto janë emra, emën bë emën, Ali u fil gjennë, Ali u në gjennet, e kështu me ratë, dhjetë të përgëzuarit me, me gjennet, e mirë, tjerët, në themin për gjithësi, gjdo kush i cili jo besimtarë, dhe i plëtson kushtet e imanit dhe islamit dhe vdes qashtu shpresojna me injërnët se dina ahit dhe shda kushti cili vjen jo me islam vjen me shirk vjen me krim të cina lohu nuk e fal apo vjen në dhe me gjunahe pej muslimanve pro e ka përgadit potencialve vetë dhe vetën për me inzjar ne e themi vebra ti ka për inzjar nuk e dim shka për në lohu u gjellohala me ta sepse kjo nuk është kompetence jona. Andaj të jemi të qarë, kur flasmi për vepra, kjo të shtinë gjenem, mos diskutojnë nga nivele shumë të ulta, nivele të pa, të sësitakon një muslimani, cilë e ka besu Kur'anin, ka pedini ju kushka me hi, ka pedini ju kushka në gjenet, kushka në gjenem, kur kush nuk e di këta, nuk e di asë Muhammedi, a.s. përveçka i ka kanëzua Allahu, Allahu i ka tonë që, që kjo janë gjenet, Ka thonë që kjojë në gjennet I ka thonë për t'i kanë që kjojë në zarbë Ka thonë që kjojë në zarbë Qertë se diti Ti nuk e dit Ma djeka pas për nga më beri Sallallahu a.s. Prej njerëzve të zët e kanë luftu E kanë godit Ja kanë thidh dhamët Alehi salatu sallam Dhamët, di dhamët e para Ja kanë thyje E kanë gjujt me shi gjetë për me vra E kanë gjujt me shi gjetë për me vra pra krimi rand përvesh i dhujtar e kanë gjujt me vra dhe për nga meri Alehi Sarat e sami ka qëtë urt ja Allah, o oh Allah filanin, edhe filanin edhe filanin dënoj me dënin të qështë i ka malku e mën me mbi e mën Allah u zbritja e te tha ka dal se që ato kejt nuk i kena mi malku do kena mi bo musliman sepse Për nga mërën e sallatës sësës, nuk ka mërën e ti kurë gjo. Nuk ka mërën e ti kurë gjo. E jo si shumë për njëzët që mendojnë. Aja ka bo këtë vejpër, aja ka në falë gjënazën, aja ka në bo këtë punë, aja pa e të sigur të ka. Nuk ka të sigur të kërkush. Për nga mërën e sallatës sësës, atatësit i duhen kërëshime luft, i tha Allahu lej se lëke minë lëmri shëjë Ti s'kin dorë kur gjo, si doja u falë, si doja i dënën. Andaj, regullë, neve flasmi për vepra, flasmi për punë. Kushe ban pun, që të punë, që shtuë, që këne e rëgjistruë, e a përfundon që shtuë në nuk e dina. E ka dënimi zotit në nuk e dina, Allah u gjellit gjellalu, e trajtonë ropin, që shedin aje. Andaj, vepra e parë, potencial, që njeri unë me e fut në zjarë, është shirkëu në allahu njële gjel gjelalu e cila është vepra me ligë, me poshtër me pa falur nga anë allahu të bareke të e dyta të cilën e ka përmen dhe të arët dhe ka përmeni mamë dhe hebiju në librin e tim më katët e më dha ka thanë prej asoje cilat banë potencial me hi në zjarë është katë lunë nëfës të vrasja e nefësit. Vrasja e njeri ju të padrejtë. Po me vrati kam padresishtë. Këta la u gjele gjele luhu e kërsnon me zjarë. Dhe disa djetarë kanë thonë, mas shirkut bane men të regu. Mas shirkut i dujtaris, gjuna i maj mag, maj kërsnushëm është zullumi. Edhe kitë gjuna që kanë mu përmendë, jashtë të shirkut, janë degë të, të zulumit. Nj degë, dy degë, tre dega, kretë janë pëj zulumit. Ma e madhja prej zulumeve është kartlun nefës, me vradi kanë pëdrejtë. është pëdrejtësia të cina Allahu Gjele Gjelalu e, e ka ranu shumë. Deri sa për nga beri sallallahu aleyhi sallam, kur ka dash me rëndu, me e peshu, me ka zu saran me qundor në muslimalë, ka thonë për nga mërja lehi salatu e selam a për shifë një qabën a për shifë njësa e sheta a për shifë njësa e madha D zemre muslimanit e do të qabën edhe gjuna qartë e do në qabën së shtu e ka pa po Allah me e dash qabën e madhrojnë edhe edhe ata shkas besojnë qabën e madhrojnë qabën zgojnë në afrumet ishka të keqe e për nga mërja lehi salatu e selam kur ka dashti me ka lëzhu me ilushtru njërzve apë e shifë një qabër apë e shifë një sajë madhë sajë shejto të allahi derdhja një gjaku të muslimanit është më e randë se sa me shimë qabër se qatë qabë e ka po për musliman me derdhjaku në një muslimanit jo më e randë më e randë se me shimë qabër pa allahu qabën me shimë së ta mundëson këtë qetërën ta kalanë mundësi në vullnetin e njërijut, me po zulum njerëzit nëri tjetërit. Andaj, gjonahin i dyt, potencial, shumë i randë, për me hinë zjarë, është zulumi. Për zulumit e para është, katët lën nefës, me vra njerëi pa drejtë. Andaj, Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an, e ka shkrujtë. U e men katët lën nefësen, bëgajri nefës. Kushe vret një shpirt, A i skavradi kanë Padrejsisht Kushe vret një shpirt A i skavradi kanë Andaj allohën ka kushzue A i skavradi kanë është i pachët është i pafajshëm është i qiltër Pajuna I është mor shpirti Padrejsisht Tha allohu gjele gjeleluhu Ke enne me katelen nëse gjemian Unë janë njefi Janë nëmrojë si mi pas vrakitë Andoj vrasës si pëdrejtësisht. Ajë cili i shkon menja me amor shpirtin t'i kujna pëdrejtësisht. Dhe me ngritë dorën bita. Allo u gjelluar e trajtonë, si me pas vra, kejtë njërzimin. Andoj për nga mberi sa dhe selle. Thojnë për shokëtë t'ina, mas shirkut, s'kemi nipi për nga mberi t'ale i saratu e senam, që në i karanu ndë një punë, se sa gjakim. Deri se ka arte Abdullah ibn Abbas i, Një njëri dhe i ka thonë O, djali haqës për nga më berit E ku në vra njëri patricisht Shka me bo Musliman ka vra patricisht Shka me bo A ka falje për muë Ka hesht gjatë Ka hesht gjatë Dhe më fulli ka thonë A e ki në në në gjallë? Jo Babën e ki gjallë? Jo Ka thënë akiti kanë tezën e ki gjallë po. Ka thënë shko bani shërbem tezës së të munësh. Dhe e ka qua. Nëzansët e kanë pytë. Gjallin e haqës për nga mbesës e Abdullah ibn Abbas. Kjo është prej ulemadhe sahabëve. Alimi mëj madhi sahabëve. A të nëzansët e i thanë o oh, hoqë. Pse u nale? Pse u nale gatë. Kur tha a ka tobe. A se ka përmenda loj topën për ketë. Tha unada se realishtu në nuk di që i falët këtina. Po isha të menu më ja gjithë me punë të mbërë, shumë të mbërë, që ki të bojë me dosë të mbërë, doshtë Allah u ja falë. Por se të zahabu të konë me jamor shpirtin patrecisht dikujna gjuna i madhë. Andaj, pre gjuna e me më të mloja, potencijal për nëzjarë të gjenimit, është vrasja e njeri ju të patrecisht. Anaj pejgamberi Ali salatu vesselam në hadith ka thon kështu. Ka thon me gjithçka është e lehtë me shku Allahu xhel xhelali. Me gjona Irakia, Badritis dvogla. Për lyim ndihila të sa ti bën njeriu. Ka thon veç mos t'i dalë Allahut me gjak për lyim. Me dal me gjak për lyim, me dhurt me gjak. Pa drejtësisht Andaj kjo është një gjuna shumë i ma Kjo është një gjuna shumë i ron Kjo është një gjuna i cili Njeri ju nëse e vepron Potencial bod me hinëzjar Ma të kanë thonë në disa djetar Kjo së pështon pa hinëzjar kur Mohabeti është A del a jo A që hi sigur Mohabeti është a del A jo A që hi është e sigur Andaj gjuna i dit Dhe se ne ka përmen në djetarët Që është potencial mu po panori gjenimit është njëri ju me vrat i ganë padrecisht. Gjuna i tret, i cili e ban njëri ju me hinëzjarë, është sihri, magia. Disa djetartë kanë danë sihri da ndiloje. Sihër i cili hitë të shirku dhe sihër i cili hitë gjuna të gjunatë e mloja. Sihër i cili hitë gjuna të gjunatë e mloja, është falet ndryshme bakësuz lëke ndryshme mos shko që kënëna se që këne ishtë një uve keqe mos diltë martën se nuk ka ditë amir mos, mos shqyrë me ditën e tramlejt në vodën i punë se vodë keq e kështu me ratëve palavrave të njerëzve të cilat mundohën me i tut njerëzimin këto janë prej augurzive prej ndjela keqve të cilat janë në esens prej gjinve prej shejtanve Kjo janë prej kategorive gjunave të mdoja, jo që e ndjeri njëri u nga feja, por është gjuna i madhë, dhe ka seher i cili është gjuna si shirku. Sikur që është bashkëpunimi me gjinë, bashkëpunimi me sheitanë, për me e dëmtu dikanë, për me e ndani burpë i një gruje, për me e aprish diku i të punën, për me e dëmtu dikanë se njëri u është për të ligë, atëherë kjo është gjuna i cili i të shirku. Andaj gjunaj i tretë së dhe ka rrëdhi djetarët Se të banë prej banorëve të zjarit është sihri E sot ako sihër? Ako magji? Sot e gziston magjia e shkollume E avancume E nlime e njime me plët Me plët zhvillime Apo Sa njeri ju sot bjem prej e shumë magjive Magjie fjalve Magjie reklamave Magjie lajmeve Rejnë, ta qëtë një rejnë ati Gjëdhë ditë e njërë se bojnë më abet A ka me bo, as ka me bo Nesër dhe thotë uh, rejnë këna kon A i të sotë rejnë e, e, e radhës Dhe kështu me radhë të janë ma gji Andaj siher do me dhanë Siher do me dhanë Mu të përzidi qka A i thojnë anas si firit Si fyr Në gjuhën arabe i thojnë sahur është e martë prej siherit Si firit i thojnë si fyr Se të, të porzihet, a ka hiko askahi? A ka hi diell jashtë, a ka hi, hi vija e e mëngjesit as ka dal. A është agimi apo nuk është? Këso i thujin arabët i thojnë Sahur. Se, se të porzihet, e se r çka do, me dhanë, do me dhanë të thonë, do të thonë mu të porzi. A këta mama s këta tamam. Si jani se më bën njëra këta mama s këta tamam, oj ndikou për sihrit. Andaj gjuno i më ma, i madh është ai i cili mirret me sehr. Me magji eksumerat dhe shofi njërë të cilët kur kando një brengë kando një se mundje spritojnë me shkute të magjistarët spritojnë me shkute gjingjitë të ndryshëm të cilët punojnë me shetantë të ndryshëm andaj gjurah i më i madhë pas shirkut në laun gjele gjelelu është si hri me ba më morë me magji andaj një riu du të ketë kujdes prej prej kësajna horoskopet të ndryshme Ha? horoskopet ndryshme, andaj thamë se sirë është o zhvillu sot, o zhvillumet madhe, ti qka jenë horoskop, njerëz i diskutojnë qka jenë horoskop, Allahu gjellë e gjellë e ja lujë ka kalëgju komplet që ka me ndodhë, ki elekta arësh diskutushme dhe relative, andohë as ndohë, dhe shkone mara gjellë e lezon gazetën, spa mu konë mirë sot, Ja s'ka më konë mirë sot, edhe dërësa të lezojshë që ata s'ka më konë kurë mirë për tyje. Andaj duhet një rrimë i pas frikë, Allah u gjele gjele alu, mos mundiku për gjërave të kota, për të tëre, sihri, e ru në zotë më morë me ta. Allah u në rujtë me umorë me sihër, s'ka gjuna mahtë malë, se më morë me sihër. Pas shirkut në Allah u gjele gjele alu. Andaj gjuna i tretë, i cili është potencial me e bo zotë prej banorëve të zjarët është sihrin. Gjuna i 4, të si në kam përmen djetarët, është një fakllëku, hipokrizia. Allahu gjelën gjelalu kërë e ka përmen zjarën, e ka përmen me shtresa. Mukon zjarën ma naltë, ha, është ma letë. Mukon ma poshtë, është maranë. Pra, që kur që në gjennet, ma në altë, është ma mirë. Edhe në gjennet, ma në altë është ma mirë. Ma poshtë është ma keqë. Allahu e ka përmenjë një kategorinë në Kur'an, ka thonë këta këna me e futë, atë e në shtresën më të ullëtë. Që mi aranu azapin. Ka thonë Allahu u gjenni gjellënë në Kur'an, inë në lë munafikine, fi dërkil, esfeli, minë në nërë. Vërtet, hipokritët, munafikët dyftyrshat, do t'i lojnë në shtresën mët ullë të zjarit. Kjo gjuna i malë, e asështë i malë, sa që Allah u gjelë i gjelalu ka thonë, i dhujtartë të cilat janë konë haptazi, i lojna pak më naltë. Këto qka kanë hika muslimatë, e janë konë për atyre, i lojna më poshtë. Pse valë, nga se këta e kanë ranu krimin të i kanë mashtru njerëzit, a i cili ka dalë haptazit si ka mashtruhe, a i kanë mashtru vetën, por kë i kanë mashtru shumë palë, herë musliman e herë me jo musliman. Andaj gjuna i katër, dhe si në kanë bërmendje e tarë, i cili o potencial me hinës jartë, është hipokrizia. Sahabët e pingamberit sallallahu aleyhi sallem, ju kanë frigu hipokrizis. Hipokrizia o dilloje, hipokrizia madhe, dhe hipokrizia vogël hipokrizia madhe qëla është me shkute musliman dhe mi u thanu një janë musliman ati e di shumë mirë se s'beson kur gjopi kësajna kjo hipokrizia madhe që jabdullaj ibn i ubej ibn i seluli e kështë në mëra pre kategorisë të ti të cilet kanë hi në islam kanë hi në islam pa besu hiq hiq kanë besu krejt kanë dhamë kjo këtë këtë këtë po shka me va kjo boj fort po him që, po him që do mos në boj do një të keqe që shtu kanë hije këj po krizije madhe kjo kur thoj njerëzit kështu për shengull kur vdesh dikush apo folit për rinjallin a u ka këthi dikush pjana a te andej këj me vejth mi thonë këti që gjithi ka fojt shka ijeti të të të muslimat shka ijeti të të të muslimat a më vazhdimisht të të a u ka këthi dikush pjana ena pro kip se ka hi se e ka gjithi vetën qëtu edhe shtë që diqish me dalë se me pas një mundësi me dal, Ander kjo hipokrizie e madhe, Allahu na ruaj. Dhe është hipokrizia tjetër, e cila është virusi i këtij të madhit, po jo që e ka smu komplet kët, jo që e ka mit komplet kët, po e ka rok, a, materie e ligë nga hipokrizia, dhe ajo është her pas here më bë pun për hallkë, për njerëz. Ha, duhet me bose thonë se ka bë Kur të anisë thojnë, s'po thonë, do të më thonë, mos i lë njerës me fol, kish të punuam për Allah. Kë sekretin e ka, tashuiket, ti tashujat, mos fole aj, ka filluar me punu për njerzi. Sahabot janë tutpici sajnë. Mos më punu për njerzi. Mos më punu se të thonë njerzit se paskavova valla, e paskavova valla. Jo, banë për lutën e Xhelalut. Banë për hadhat Allahu te barekehu te ala. Andë Allah u gjellëvalë në Kur'an në dhotë neve Se nuk ja pranon as kuj në veplën të cilë nuk e ka ba Mukhlisën lehudin Sinqerisht Sinqerisht Për i të laud E qka dhe më dhonë sinqerisht Na i dhojnë në Kur'an I khlas A le dhjone surën i khlas Kull hua Allahu e had Allahu samet Lëmi e lidu, lëmi uradu, lëmi e kullahu, këfuën e hadë. Në e i thoi nga sinceritet. Kjo së le me kuptu diqka. Ikhlas, shka në më në ikhlas. Allahë në Kur'an në e ka përmen ikhlasin me shembul praktik. Në e ka përmen me shembul praktik. Do me thonë, mësë më konë munafik. As i madhë, e as i vogël, që shivje, ka thënë Allahë u gjelë e gjelë e luhu. Ja një shembul. A e shikon i qumshtin që ka pepini. Tamlin q Ajo e ka një rrugë pi kavjen Rruga pi kavjen është e sinqirt Ajo në ajtën e sinqirt Do me dhonë e pastor E që i zhvjetët Allah u gjele gjelelu Kalon Bejnë e demi Mes gjakut Dhe urinë së kafshë Zotë i underoft Le benen khalisan Del qumsht Ha? I sinqirt I pastor pra për me ban i pun për Allah do me thonë me ka përci në përmet gjakut e në përmet urinave e ku, ku shë urina ku shë gjaki urina do me thonë e po, po ato të ishin se baj që ebana e kjo Allah u thotë e ke për litash ka anë tjetër dikush pizemës ka defekt me zemën se peson të vanë për litë me gjak Allah u thotë punë e pastër është ki, ki qumshti lebenen halisan qumsht i pastër Aki një pandë një herë në qumë është? Kur ka dalë qumë është i pej kafshës? Me dalë, ha? Jo i pasër, hasha. E na, plët punë në dalin, e shofëmi të Allahu Gjellë Gjellalu hu. Andaj, prej gjunave të mdoja, të se dhe kam përmendjetarët është hipokrizia, me punu për njerëzi. Kam prudjetarë për shembul, për shembul njerëjo të falë vetë. Merte këbirë Allahu e këberë për i zoti. Jo për dikamë. Pastaj ia shanë i shoçt 20 to. Isha do do dë do s'lard vet to. Sot falna pak më mirë. Se këto janë të, thonë mesanikis po dimu fal. Edhe e zbukuron pak. Ktu ka nis me përlije. Ani psajë ndrej. Ktu ka nis me përlije. Ës shumë e shumë vepra. Du të më dhan filan vendin se s'ban pa dhon, se thonë njerzit s'ka dhonaj. Kur tani se thonë njerzit, ta zbukuroj pak. Mos i la më fol, ki nuk ka tu punu për ish-Allahu xhel xhelalu. Edhe pse nuk është hipokrit i madh, sepse veprën e të bëu por i thallahu xhelalu xelala se Allahu e ka e ka thonë, por kur ti ja anëse me shtu ka pak, me zbukuru ka pak, me hijeshu ka pak, atadha këtu e ka por li veprën e tina me hipokrizi. Andaj Zoti Jonxhël xhelalu e ka bëj prej junave të mjoja munafik llokun. Prej junave të mjoja e peta e cila është potenciale me hinë zjarr është terku sala. La një e namazit Për nga meri jonë sallallahu alaihi sallam Qysh ka ardhë me shahadet La ilaha illallah Muhammed Rasulullah Vepra me një her Pas këti shahadeti Vepra maj madhe Farzi maj madhe Ngarkesa maj randë është namazit Andaj Allahu gjellëvalen Kur'an e ka qëjtë namazin Inneha le kebirah Ajo e madhe shumë illa ale khashaein por dashni grup e cilat shumë i tutën zotit pra namazh edhe pse namazi ka veprat e leta e letesh teknikisht pohajsin e dikant me fal pas vaktit sa azab dut me bota ha le bechu le mos ane azab torturon ty aj me chu mfal po cka ka ben namaz ka 4 minuta jan 1 minuta vdes 4 minuta jan 4 veçate por allahu ta inha la kebira shu me moda E dikush të të qysho e madhe. Provoj e ti kanë shkas falë, shtë të në mufalë. Provoj e që e shephë sarana. Illa aledhkha shi'in. Porveç atyre që e kanë droa Allah u gjellëvala. Gjunaj pas shirkut dhe sihrit dhe vrasjes. Dhe kanë diskutur për vrasjen djetarët. është lanja e namazit. Lanja e namazit. Andaj lanja e namazit. është potencial mu registru të banor të zjarit. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellë hu në Kur'an, në surën El Muddethir. Një diskutim në mes banorëve gjennetit dhe banorëve gjarrit. Muhabet. Sikur që po pojnë anasot, Muhabet, në përçajtore, në përmejzlise. Për a që kjo mirë, mira. Që kjo a kesë, po, shumit se të rastere, që ishtë në kujtojtë folna. Mi thënë di kujtë, hajtë verifikoje, po leshtë ashtë me verifikuuna, po pojnë Muhabet. A po pojnë Muhabet e për punë, moja, s'ka moja betë po bojnë anë, bere argumentin, sa Allah o dhëtë, kulë, he, të burë, he, në kumë, keqë ka kini folë, dëshmojë tashë, dëshmojë, a o, filani i keqë, bere dëshminë, a po punë, filani të se mirë, bere dëshminë, Allah u gjelonë e kalëzën një diskutimë në Kur'an, mes banorëve gjennetit dhe banorëve gjennetit, banorëve gjennetit, i thojnë banorëve të gjennetit, ma se leke kumë, fis qka ju pruni juve në gjenem pse ardhë në gjenem a gjekovak me bo mua vetë sa dushë ha sot e vetë njëoni nesër e vetë tjetërin Allah mësë në bo në prejatyre kanë mena vetë për poshtë po Allah mësë në bo prejatyre naltë kanë menet pse ardhë në gjenem kalu lem ne kum min el musallim kanë me thonë Allah mësë në kazonë për të ardhëmën e largët se qka ka me thonë ky ka me thonë lem nekun minën musallin se na falë na na nuk e na falë haja alës salë haja alës fele ka dalë që kanë do punën e më të rëndësishme s'ka punë më të rëndësishme kur thirë e zani cisa më ju përdi gjallahu gjele gjele luhu s'ka baba me thirë a më pak cisa allahu Nëna me tir është më pak se sa Allahu. Fëmia me tir, po në nevoj shumë të madhe, është më ma pak se sa Allahu. Dorsa na jo kësipun, jo për balle punon, na për punë tjera. I thënë Allahu, "Je lova, ti near prit, na kena punë të rëndësishme tjera." Zoti na rujt. Andaj gjunoja i pest, me radh, i cili është për gjunarë me potencialë, por më e vao njeriu banor të zjarrit. Nëse nuk përmirësohet dhe merrem me to, ajo është La një namazit Katon për nga mbiri sallallahu aleyhi sallem Adit në që kanë gjerim a muslimi In në bejnë rregjuli Vë shirki Vë kufri Tarku salat Katon për nga mbiri aleyhi sallatu sallam Mes njerijut Dhe shirkut Dhe kufrit Asht Me la në namazin A dhe namazin Te muadjetart është muabet A del këne A këne A del ka musliman A ka jo musliman Po natani nuk e kemi këtë temë Po në duhet vetë njësajt të kuptojmë. Së so, o gjuna shumë i malë, potencial përzjarë, potencial me dojë komplet për i fejë e Zotin arujtë. A në e lusmi Zotin do në gjellë gjellalu që Allah mësë në mundësën me lamë namazim. E lusmi Allah më gjellë luarë që Allah të përmison rinine muslimanve ti permision të gjithë muslimanët ti kthen në namazën e tyre ti kthen në xhjerimin e tyre ti kthen në haxhin e tyre ti kthen në Kur'anin e tyre elûsmi allahu xhêle xhêlalu çallahu tebareke ve teala mos na ban prej banorëve të xhenemit elûsmi allahu tebareke ve teala çallahu xhêlê xhêlalu veprat e mira allahu ti bën qabul e veprat e liga allahu na i shlyen e qul qouli hadha ve astaghfirullahi li ve lekum fastaghfiruhu inne huvel hu gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin